Să vă wa nu ta'ala wa nushkuru wa Satu hadis yang Rasulullah SAW mengingatkan kita Katanya Salasun Sabdanya Salasun Man kunna fihi Yastakmil imanuhu Rajulun la yakhafupillahi lawma laim. لا يرى بشيء من عملك اذا رضى عليه امران احدهما للدنيا والاخر للاخره اختار امر الدنيا على الاختيار امر الاخره على الدنيا او كما قال مخصوذه ada perkara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 cacat yang boleh membawa kepada tertolaknya iman, beriman bangga yang sempurna yang tidak boleh menerima tadzziat, ah, tidak menerima juzuk juzuk. Bukan cuma ke apa sahaja yang boleh kita tambah, mengukuhkan, menyempurnakan dia kita akan lakukan kannya semata-mata Allah Subhanahu Sebelum mula saya ingatkan bahawa mungkin pada minggu lepas saya tengok banyak orang yang datang Tak tahu apa penyakit Mungkin orang baru pun Dia, dia sangka minggu sudah ada kelas macam biasa Saya, saya nak umumkan lagi sekali tahu dah So kelas kita ini adalah pada hari Kamis pada minggu yang pertama Awal minggu, awal bulan Dan Kamis minggu yang ketiga sahaja So, sebulan, kalau ada sepuluh kali khamis pun tak kisahlah. Asalkan minggu yang pertama, khamis yang pertama, tu kita ada kelas, tu itu khamis yang ketiga. Lepas itu minggu yang keenam, tujuh, itu lantaklah. Tu dua kali seminggu. Saya kisian kerana ada yang datang nampak dia rasa kecewa kerana tidak ada kelas. Bukan cuti tapi memang itu proceeding kita buat dari dulu. Kita nak sambung lagi tentang perbicaraan dahulu uh, So, pengarang kitab ini Cuba nak nak meletakkan suatu Tangkapan, tanggapan minda kita Bila kita melakukan salat Bukan dilakukan secara kebetulan Ataupun direka cipta dengan tidak ada maksud tidak sebab dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan mereka cipta mana-mana orang tapi Allah mengajar Allah hantar Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad itulah sembahyang Jibril yang menjadi contoh kepada Muhammad Muhammad Rasulullah contoh sembahyang kepada kita yang kita sebutkan soluqal ma itu bunyi solli sembahyang macam aku sembahyang macam aku sembahyang itu macam mana kamu dapat difahamkan disampaikan diterangkan oleh ulama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 Alam lima, alam lima. Maka wukuf kerja balik semula kepada berdiri semayang itu sudah merupakan suatu rupa tadallul. Tadallul kita rasa rendah diri, rasa hina di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita berdiri dalam keadaan tangan kita kiam itu menyerupai seperti mana seorang yang nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takbir, kita pegang tangan semuanya rupa taslim, rupa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah taala. Dan sanah dan tilawah kita sanah itu maksud dia kita menyebut alhamdulillah ataupun daripada awal itu, tu wejah tu illazi tu dipanggil sanah, kita puji Allah taala. Dalam Fatihah itu penuh dengan puji-puji, kita puji Allah Subhanahu wa taala kenapa? Kena dia sahaja yang paling layak menerima puji-puji itu rupa tabadzulan tabadzul rupanya kita bahasa hina dihadapan keaksem kuda Allah subhanahu wa ta'ala rukuh merupakan tahaduk rukuh tunduk itu khuduk khuduk makna patuh makna rendah diri juga sujud itu rupa tahasyon rupa seorang yang telah sampai ke peringkat begitu rendah dia mengendah diri dia begitu tunduk dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala duduk antara dua sujud ataupun penduduk dalam tayat ta merupakan targhub kita menunggu dan mengharap makan redha Allah Subhanahu Wa Taala tashahud rupa tamaluk maka berhadap segala hamba kepada Allah SWT. dengan itu sekaliannya kita menghadap itu bukan sebab tu kita tengok daripada beberapa apa, rukun yang sebut dulu ni bukan saja muka menghadap ke Qiblat bukan saja hati menghadap ke Qiblat badan ke Qiblat atau kepada jari kita pun jari kaki pun menghadap ke Qiblat atau tangan kita letak dalam masa sujud pun kita letakkan menghadap ke Qiblat. jangan buka gitu kalau buka yang ni tunjuk ke rahsia ni tunjuk ke Tibet so they, they must, semua ke sana Buka kita letak semua ke sana Jadi dia katakan bahawa Maksudnya sampai ke peringkat segala-galanya Kaki tu pun Sebab tu kaki tak boleh Tak boleh tunduk Kaki sujud tak boleh bengkok ke belakang Tengok belakang Tak boleh tunjuk ke Jepun Tengok mentahnya naik Jadi Dia mesti ke depan begitu Dia Semua sama sistem tu Sekarang supaya berhadap Allah Ta'ala atas mereka itu dengan tarahum bila kita menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan kita begitu rendah diri begitu lakkan kerahamanya begitu menyerah diri kepadanya kita mengharapkan Allah menghadapkan kita dengan tarahum dengan merasa kesihan belas Dia macam kita tengok selalu misal lah, macam orang datang orang yang datang meminta sedekah kepada kita ataupun uh, berjumpa orang tak sekah tengah jalan tengah air muka orang yang tak sekah tu sengaja membahayak leok tapi mata kita nampak bayak batas begitu suara dengan tunduk depan rumah suara pelahan, itu manusia minta daripada manusia ke minta dengan keadaan ek dia dikat pinggang anda? aku pun tak bulan nak pergi Dan kita ambil contoh itu sebab itu dengan Allah dia letak tu dalam keadaan duduk begitu macam amat mengharapkan tidak berdaya itu dia katakan bahawa dengan itu, mereka itu dengan tarahun dengan kasihannya dan lembutnya dan berhadap dengan berharap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya maka tiada suatu dia pekerjaannya agama terbesar daripada ini maknanya dalam hidup kita sebagai seorang muslim dalam selubuh tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia selepas beriman tidak ada dah yang lebih besar daripada salat yang lain tu dah nombor 2, nombor 3 lah, sebab tu dia katakan awwalu mayus alul ab yu'ma qiyamah as-salam perkara pertama yang Allah Ta'ala akan lihat untuk dibalaskan kepada hamba yang beriman itu yang pertama sekali salat tak sepenuh salat nak ke lain kesemua ditolak sepenuh salat yang lain baru bisa diatur sebab itu dia katakan oh, tak adalah yang paling besar sekali ialah salat dan kita ingat sahabat salat imadudin dia tiang kepada agama kalau tidak sembahyang tiang tak ada tiang tak ada nak tegak macam mana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 Sebab sewaktu banyak hadis nabi yang melarang kita sesiapa yang menjeling ke kanan atau ke kiri dia kata fa innahu syaitan atau macam itu adalah syaitan yang telah dapat menarik kamu supaya menghadap Allah Taala menghadap kepada iblis sama aku tengok di atas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 dia mengarahkan kita pun kita lihat kepada mukanya kalau anda cuba anda lihat kalau kita bercakap si dia berdasarkan orang orang duduk tengok keluar apa kita rasa atau kalau saudara, saudara seorang guru dia sedang mengajar ada murid tengok keluar tengok ke atas itu, apa anda rasa saya boleh merasakan begitu dan kita boleh lihat dalam dalam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 Sama itulah Allah mengadap dia. Dia berpaling saja Allah berpaling daripada dia. Itu cuba dia nak tersambut itu. Dan bahasa Allah SWT Okey. Dan karena inilah adalah sembahyang sangat banyak paedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati sembahyang boleh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 Kunci kafrun makna tutup mati. Aku hati yang ditindih dengan beberapa bagai tutupan. So, sampai ke situ tu nak buka balik tu macam mana? Nak menyedarkan balik macam mana? Walaupun kita beri banyak contoh saya katakan tu yang pikir-pikir ini, apakah tidak tidak insan boleh? Berfikir dengan yang paling simple sekali apakah yang dia nak capai dalam hidup ini dalam dunia Adakah apakah dia nak capai lepas dia mati atau diperfikirkan bahawa hidup ini akan habis dengan mati saja? sedangkan isan seluruhnya di majoriti yang ada enam bilion sekarang ini majoriti percaya ada hari pembalasan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 Sedangkan yang nama dia mati itu dia berlaku pada bila-bila masa kita pun tahu, kenapa berlaku pada bila-bila masa tambah ni sesama burung makin ngamuk ni kacau. Okay, bila berlaku sudah macam apakah dia tak terfikirkan apa persediaan yang telah dan sedang dia buat bagi menghadapi saat-saat itu? Tambahan kena dengar, Iaumala yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Logik bine tu. Apada hari tu, memang kaedah-kaedah dunia dalam kehidupan tak pakai dah. Duit tak boleh pakai, credit card tak boleh pakai, nak berhutang tak boleh, bayar hutang pun tak boleh. Sebab kita ada dunia yang tak pakai tu. Dunia yang pakai lain, pakai apa? Man atallah biqalbin salim. Wa yan datang menemu Allah Subhanahu wa taala dibawa hati tadi. Hati yang penuh dengan keimanan, Atta yang diisi dengan dikatakan watazawadu wa inna khairal zali taqwa. Zaid bekalan. Ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tahu ni dia tahu dia, dia tidak bersedia ataupun dia belum belum buat ataupun nak buat sampai habisah sempatkah macam pengalaman saya hari Kelasa tu belum pernah lagi pengalaman saya seorang laki-laki datang jumpa dengan saya di sini kah, di mana-mana minta doa minta air bagaimana nak bagi istegi saya semayang tetap jumpa Yang saya jumpa semua kali orang perempuan Istergi datang mengadu Ustaz mana macam mana Ustaz isteri, Suami saya jarang semayang Saya kata bagi pebetul bahasa delok ke Jarang tu maknanya buat juga Tapi jarang-jarang sekali Ni buat jarang-jarang ke tak buat langsung Eh sejak saya kahwin tak nampak lagi lah Itu bukan jarang jarang tu yang perempuan berikan kata tu jarang jarang tu Alak, nak, tutun, nak buka tu apa dia nak capai umur dan pension dan sebagainya apa persediaan yang sepatutnya dia ada dia tak terfikir lah tu so, dia kata kalau, kalau hati yang telah ditutup tu buat macam mana pun tak? dia tak kisah takut sampai ke situ lah maka semayang menjadi pembuka hati bagi orang yang kepapaan papa ni bukan dirujuk sangat kepada papa harita ni sebab Allah guna perkataan antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid ya yuhannas wahai manusia antumul fuqara'u ilallah kamu kesemuanya adalah makhluk adalah insan yang amat Pakir, apa kedana, apa apa kamu, apa kamu nak sangat kepada keampunan Allah. Kitalah orang yang amat mengharapkan, amat menghendaki semakin dibuat segala kebaikan semakin masih tidak cukup lagi tak cukup tu jadi tak malu saja hati tak cukup bagus. Pasai apa? Kamu berhajat sangat ke Allah Kerana wa huwa hamid dia sajalah yang tunggal yang kaya kaya segala-galanya yang yang kaya sangat itu yang dia boleh bagi tu harta benda dunia ini akan habis yang dikatakan ma'a indakum apa sahaja yang ada kepada kamu kepada insan yanfat akan akan pupus akan hilang akan biasa wa ma 'inda allahi Yang kekal abadi tak rosak tak musnah yang diperlukan semua makhluk Itu. Kerahmatan Allah, keampunan Allah, keridaan Allah khasnya selepas kita mati. Pasal kenapa kita kata makan bukan makan dunia, minum bukan minum dunia, ada kawan bukan jiniah dunia, tak ada apa dah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 tangisan melambangkan ada benda yang tak kena, ada benda yang tak ikut, ada benda yang dia perlu. Di antara pelia ketiga itu, dia perlu menghidupkan uh, paru-paru dia yang belum bekerja sebelum itu. Tak dimasukkan udara, nak nak digerakkan. Jika tidak dia akan kelemasan. dia mungkin akan mati terus. Kita apa lagi ketiga-ketiga itu? Kalau kalau ibu dan ayah dia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 perut, walaupun dia telah berumur, telah telah kandungan dia sampai satu tahun ada setahun empat bulan, ada jangan lupa Imam Syepa'i, mak dia mengandung empat tahun kita panggil budak ya, Bu, bunting gajah ya? gajah bunting empat tahun Okey, esan ini yang tidak ada reaksi menangis semasa dalam perut dia lahir dia sahaja walaupun dia lahir berumur, masa dia 8 bulan 9 bulan kebanyakan 9 bulan dia lahir dia boleh menangis tapi sepanjang dalam perut itu walaupun umur kandungan itu 12 bulan, 12 bulan tapi anak setahu saya tidak pernah menangis dalam perut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 Buat air kecil, ada proses yang menyucikan dia sebagainya. Makan ada sistem yang sampai kepada tali perut dia dan sebagainya. So, dia begitu comfortable. Very comfortable. Dia keluar ke dunia. Masuk tangan manusia, pegang saya. Bermulalah era manusia kena pelihara. Ah, start problem. Dia berada awal itu saya kata, itu melambangkan kalau itulah kejadian yang kita akan balik semula lepas di tangan manusia, sebab tu orang bawa kita dalam kubur, orang semua pegang lepas jumpa lepas eh? kalau dia empas kita berat sangat, kata. dosa banyak kalau kena-mena dosa bukan timang kilo banyak-barat dosa banyak awak ingat dosa dosa timang kilo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 di antara perkataan kita baca sebentar lakin Nastaudi'uqallah Nastaudi'uqallah Kami serah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kami serah kamu kepada Allah Kami serah kamu kepada Allah nah, Itu pada kerjaga balik, balik Balik sepuluh Bagi dalam pelajaran puan Pada kerjaga itu manusia tak ada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 Daruri sangat Maka meliakan akan mereka itu Tatkala mendirikan semahyang Maka hilang pada hatinya Daripada tiap-tiap yang digemarnya Yang disukainya Hilanglah daripada hatinya Daripada itu akan selain dikatinya Yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bina Aba kata Nak nak, nak latih ke? Nak latih daripada kita Tadi saya kata daripada alam arwah masuk ke alam rahim tadi Allah jatlah jaga semua dia semua cukup dia keluar kita jaga dia itu ada masa dia tahu bahawa dia akan sampai ke peringkat yang garuri yang mau tak mau kena berjumpa yang berjumpa pada ketika itu bahawa kalau boleh semayang lah sebagai latihan berlatih apa masuk Allah akbar itu kita kalau boleh kita putuskan hubungan dengan dunia Sama ada kita mati sebabnya kita kiam. Apa beza yang anda kiam semayang pegang tangan dengan orang mati yang kiam di ada, Cuma dia tak berdiri saja. Kalau mati berdiri, beratlah kita. Dia mati orang tidur, kita kiam. Sama dengan anda semayang, saya semayang. Waktu kita dalam keadaan uzur sakit. Semayang sambil tidur. Itulah mati inilah yang dikatakan saat itulah kita merasakan bahawa kalau boleh Allah akbar itu kita berada Allah Ta'ala kita dengan dia sahaja kita lupa dah segala segala masalah masyaril hayah ni masyaril ni tak nak habislah kalau boleh lupalah sekidak itu saat saya kita dengan dia sahaja saat kita boleh putuskan habislah dadak pula menjadikan semayam maka hilang pada hatinya tiap-tiap yang digemarkan yang digemarinya apa digemar dunia ini sebutlah apa saja menyanyi main berniaga belajar research R&D kalau boleh itu dia katakan. cuba putuskan dengan yang digemarinya memang memang begitu pun kalau sebab tolong kita tengok makna semayam daripada awal tu kita dengan dia saja daripada Allahu Akbar kebira tu wajah tu sebab Alhamdulillah, Alhamdulillah. sebab itu kestak daripada mula pun Allahu Akbar tidak habis pun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi jadi maknanya itulah antara latihan-latihan yang dikatakan bahawa kalau boleh pasal kita ingat pada kita kita akan ada saat memang kita nak dia sangat tak ada orang lain dah Atau yang kata Yawma yathirul mar'u min akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani Likullim ri'in minuhum sya'nun yughni Pada hari itu Nih, hari yang kita akan berjumpa tu Seorang insan akan lari Akan cabut Tidak mahu berjumpa dengan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 keampunan Allah kepada dia. Itu satu-satu yang amat dia Bil kulli mri'in minhum sya'nun yughni. Ada urusan yang cukup penting kepada dia. Allah nak ampunkan dia, terimakah dia ke tidak. Ah itu pada ketika itu memang tak tahu. kalau dah orang sanggup belaga daripada bapa dia, daripada mak dia, daripada abang adik dia, kekasih dia dunia ni kena cari yang tu mencari jika kasih tu menjejak kasih tu cari tapi hari tu orang yang lari dia yang dia kasih Habis, jika, jika, jika itu dia lari dia nak apa siapa nak tolong dia Siapa? Nak? No. ada syak no. ada urusan dia dengan siapa dengan Allah apa urusan satu je Bahagiakah saya Atau celakakah saya pada ketika itu sup so, yang ini ke semua ni Bila kita ada maklumat Akan nampak Kita nak kena buang pada ketika itu Malah tu kita nak lanjutkan Kita nampak bahawasanya Itulah datang penyesalan Macam bahawa sebut kan Ketika itu Orang-orang yang Menjadi ikutan orang ramai Pemimpin Dia Mengambil sikap Melepas diri Tabarra Dia excuse Dia melepas diri Daripada orang-orang yang dipimpin bila dia, dia melihat azab melihat azab dia tahu dia sebagai pemimpin dia telah melakukan perkara-perkara yang memang tidak memungkinkan dia selamat daripada balasan Allah pada ketika itu dia ambil tengok, tengok jawab, diri dia sahaja tabarrak, dia dia tak mau campur dengan orang yang belakang, orang kikul campur punya bahasa lah orang belakang pula mengatakan mengapa kamu melepaskan diri daripada kami dia jawab aku bukan menyesatkan kamu tapi kamu nak pilih sesat sebabnya masing tuduh-nuduh dan sebagainya tu saya kata nak melepaskan diri itu bukan masa itu bila wara warazad sebab itu maka saya katakan inilah dia saat yang semayang itu boleh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 Susahan-sahan kita dengan dia sahaja. Sebab ini sampai kepada amalan am ahli-ahli sufi yang mereka nak sahih lah. Yang, yang mereka nak cuba. Sebab tu semayang, lepas semayang, lepas semayang, lepas semayang, malam semayang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 Kalau kalau ada masalah pun kita jadi macam cincai. Karena sembang tu macam jadi rutin kerja, kadang-kadang kan Buat kerja habis buat kerja lain. Biar lain duduk tabah. Dia katakan bahawa kalau boleh semua yang digemari dalam hidup ini kita boleh buang sekejap. Kalau bolehlah hilang daripada hati semua. Karena inilah Allah berfirman yang bermaksud suruh ulifmu akan ahli kamu Ahli kamu tu maksud dia isteri ataupun suami keluarga dengan mendirikan sembahyang dan sabar iya atasnya kena sabar tak, tak, tak kuat sabar tak tak dia kerja tiada kami minta akan kamu rezeki Allah Taala tak minta kita apa apa minta tunai kewajipan yang mereski akan kamu Allah Taala berikan kamu maka sebenarnya bahawa adalah iya tempat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 dengan mata hati dia kegunaan-kegunaan salat yang dia buat selama ini iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan yang sempurna nikmat dan lazat yang hasil daripadanya hasil padanya senang muafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya maknanya dengan dengan merasai demikian dengan berbuat demikian Dia dapat merasakan bahawa dia begitu close begitu rapat begitu muafaqah begitu bersetuju sampai yang yang pernah Nabi sebut Nabi katakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'uhu tabaan lima qulza ilaik au kamaqal tidak beriman salah seorang daripada kamu sehanggalah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 suci so, mana yang diperintah Allah perkara ni. Kalau kita rasa berat nak tunaikan kewajipan ya Allah taala tunai, ya tak terus tunai, ada ada makna yang dikatakan la yu'min tadi tu. Tidak sempurna bukan tak beriman langsung. Nak kena nak kena buat balik, nak kena bentuk balik, nak kena berfikir balik, nak kena banyak uh, berfikir, banyak temenuh sampai sampai ke sini, sampai sejuk mata hati. Yaitu ibarat dia bersuka kesan dan lazat yang hasil padanya sehingga muapakah dan berjinak-jinak dengan dirinya tetapi bersalah-salahan ia sebab-sebab bersalah-salahan dengan tabiat kelakuan dan maka mereka itu dengan sekiranya makrifatnya dia, lah, dia nak dia nak terjemahkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang memang suka dicari kalimat tapi yang penting sekali bahawasanya Mertabat kita ini tak sama. Macam mertabat Muslim dengan mukmin, dah tak sama. Dalam mukmin pun mertabat mutakin, mutawakil yang yang yang bertakwa, yang bertawakal Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Tentu yang temalukan lulan, tak sama. Pakai, gimana? Mu tak sama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 Alam dengan isinya Boleh tunduk kepada Peraturan Allah Boleh tunduk kepada undang-undang Allah Boleh tunduk kepada sunnatullah Tapi manusia tak mau tunduk Makhluk besar tunduk Langit Bintang-bintang tunduk Matahari semua tunduk Yang dikatakan Tujri limustaqarr lah dzalik takdirul azizul matahari dia beredar pada obeynya kerana itulah suatu perintah Allah takdir-Nya padanya yang maha mengetahui maha berkuasa dia patuh bop bop ratus bapa ribu bapa million tahun dah umur macam dah gitu umur kita paling banyak 100 tahun berapa kali kita melanggar itu yang kita akan itu bertabat sah. so dengan bertabat ini kita bersama pendapat tapi yang penting yang penting sekali bahawa semuanya nak menuju kepada makam makam pangkat ataupun deranjat yang diterima Allah Subhanahu SWT diwayat daripada Hassanullah wa Anhu bahasanya Nabi bersabda dan senanglah dah senang dah umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu depan rumah dia ada sungai yang mengalir deras banyak airnya memandikan ia pada tiap-tiap hari lima kali maka apa yang tinggal atasnya daripada karkat kotor yakni Bahawa saya lima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya Tiada tinggal satu dosa Melainkan diampun akan dia itu Hadis tu hadis yang semua kita tahu lah Nabi mengumpamakan sembahyang tadi itu dengan air Kalau kita tinggal depan rumah kita ada sungai air jernih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 Zalika Zikra Lidha Kirin Sesungguhnya Kebajikan-kebajikan Yang kamu buat Al-Hasanat Yudhib Nasaya Dia menghapuskan Menghabiskan dosa-dosa Kecil Banyak Kecil Zalika <Sess> Zikra itu Adalah peringatan Allah Kepada kita Lidha Kirin Pada yang nak mendapatkan Peringatan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 Dia tengok juga dalam series banyak dalam buku RMK9 yang tinggi tebal itu tu. Tengok tak mana yang nak, nak dapat pala sebab kita ada 200 bilionlah. 200 bilion tu tak muat uh, dalam cipak ni. 200 bilion kita belanja tu. Bang besar nak ke mana? 200 bilion bukan bilion di waktu tu tu dia, dia nak buat ke mana tu nak buat insan ke mana ni dia nak, nak menghala kepada marbattillah ada banyak nak gunakan untuk melalaikan manusia daripada jalan Allah taala cuba tengok ya kena jumpa dalam topik dai Islam hadari ada 10 principle eh rukun kan eh? Rukun baru ni 10 ni. 10 pasal apa? Dalam tu. Memang tak tahu lah. Takut lari ko. Kita buat sempat sebab dia kecakap tu ni. Ya. Tadi tu kita, kita nak bawa ke mana ni? Nak nak menyampaikan apa kepada orang ni nak. Nak nak suruh mereka jadi apa ni? ya umat hamba Allah kata kepada hamba ain abdi negara kah akan nama malaysia kah perlu itu yang kena ya, kena kena betul balik kena betul balik mengatakan bahawa, tak so kita akan lihat jauh daripada itu bahawa kalau ini yang kita rancang kalau 200 bilion kita belanja tidak boleh menyampaikan kepada marbatillah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 Sebab sakitnya pahamlah. Sebesar memerlukan kepada taubat, besar kecil yang berlaku hari-hari itu dia akan hilang, akan habis dengan adanya hasanan, ada kebaikan. Dari wayak daripada Abu bin Al-Samit, Nabi S.W.T. lima sema ini di produk Allah akan segala hamba maka siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya yang mengurangkan dia adalah baginya perwakilan janjinya, bahwa memasukkan dia dalam surga. Itu yang dalam hadis kursi tu yang Allah sebut dia kata al ahdul ladid bayni wa baina abdi as-salah. Janji yang aku buat. Allah Taala kata gitu. Hadis kursi. Al ahd. Agreement, akad janji. Aku berjanji dengan hamba-ku. Macam sila khasi jika aku pegang kepada semayan sebagai landmark sebagai benda yang menjadi menjadi satu pegangan kita kamu tunai semayang ini dengan baik dengan menjaga hak-haknya aku janji aku masuk Kalau orang yang tidak tidak menunaikan ini tak buat janji itu disebut ni dan barang siapa meninggalkan dia Meringankan dia dengan haknya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 cikgu-cikgu sekolah kepada student universiti IPT ataupun uh, swasta ataupun awam uh, pegawai kerjaan sampai ke semua sektor. Anda rasa banyak yang semayang kah tu banyak yang tak semayang. Okey, tadi dok isah. Tambah budak sekolah. Juga je sekolah, uh, golongan peniaga, golongan buruh. Okey, golongan-golongan uh, nelayan nelayan di mana mana pun? Kepada polis nampak apa? Yang mana melayan? Okey. So, makna dia kita, kita kita berjumpa dengan satu masalah besar yang dihadapi oleh ummah seluruhnya bahawa benda yang sepenting ini ni yang dikata al-ahdu janji Allah dengan dia itu dah tidak menjadi benda yang besar kepada kepada pemerintah baik. Ya di maka tidak dimasuk dalam suatu program besar untuk mewujudkan nak berterai me janji Allah SWT sebab tu saya kata mesti sepatutnya ada ada cara dia nak masuk RMK9 RMK RMK10 macam satu program yang yang menyentuh benar-benar menyedarkan ni sekarang dia sibuk kempen senyum betul boleh agak nak berapa belanja kempen senyum dengan poster-poster kat -poster, tiap-tiang -tiap telefon tu. Dulu kempen hmm. apa? Aku tak nak. Berapa juta kita buat? Tak berjaya. Tapi nak kempen senyum saja pun yang pelik tu bila bila TV3 nak tukar kena nama satu tu habis satu juta. Nak tukar daripada syur heboh kepada jum heboh. Nak tukar apa-apa. Sama saja. Tapi sejujuta itu. So, yang, yang macam ni saya maksudkan. Sebab, akhirnya saya tahu. Apa masalah umat yang sebenar? Kalau banding dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, pelajaran, semua masalah. Lah. Kalau dibandingkan dengan masalah, orang tak semayang akan ah, ah, janji tu, memang kalau kita biar orang, orang akan macam itu, tapi dia kena ada serius dia kena lihat ini masalah umat yang perlu kita mem membawa mengajak convince mereka kepada ini bukan payah sangat pun kalau dah biasa buat semayang tak tinggal di sekolah ke di pejabat ke di mana, -mana semua kita akan nampak anda-anda anda pun nampakkan kalau kalau kebanyakan orang habis pejabat 4 sengah atau pukul 5 mula balik memanglah balik dalam keadaan jam pedang pertama lah ribut petir pula dan banjir pula majority Su, suasananya begitu malinkan kita ubah dengan kesedangan lain program lain ataupun jelas dengan peruntukkan yang jelas dengan orang yang mampu memberi penerangan penjelasan ajak balik dan masuk dalam berbagai latihan tu hatta saya kata saya sebut hatta sampai kepada PLKN tu yang melibatkan rupanya, ramai yang terlibat adakah diberi penekanan kepada salat itu itu yang dibuat oleh yang punya kuasa habis kalau ...penggara-penggara sampingan... ...penggara-penggara berkelah... buat penggara semua... ...mantah desa lah... ...apa namanya... jungle trekking dan sebagainya... ...salat di mana? Ini yang saya kata... ...dia Jika dikahandaki dikasihani, akan dia... ...maka jika dikahandaki di sektornya. Wah oh, Dan lagi Nabi Sebeda... ...bahawa seorang laki-laki... ...sesungguhnya ia sembahyang. Bahawa seorang laki-laki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 maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur gugur tu gugur gugur gugur gugur, gugur, gugur, gugur, gugur, gugur kesalahan hingga habis dan gugur segala kesalahannya Dengan dengan semayang ternyata, yang sama dengan ayat Quran dengan ayat tadi, memang macam kesalahan tak terkepala bila dia rokok dia sejud, dia habis ketahui oleh kamu hey, orang yang berkahandak kemenangan di palah orang yang berkahandakan palah palah ialah kejayaan dunia dan akhirat yang utama kejayaan di akhirat seorang so, yang berkahandakan kepada kejayaan dipanggilkan dengan palah setengah daripada orang yang muhafis yang ini memelihara bagi semayang dan yang mendirikan hendaklah ia memelihara segala syaratnya ini boleh nak masuk di kesimpulan ujung dia beritahu kalau orang yang nak menjaga solatnya diterima dan solatnya itu gugur segala dosa yang macam letak atas kepala dia nak mendapat uh... Reda Allah pada ibadat itu Taklah dia jaga syarat-syarat semayang So, saya sebut dah Tapi saya ulang lagi Kita tak faham Semayang ada dua requirement Satu requirement Yang kena ada sebagai Pre-requisite sebelum semayang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 Satu, Pertama Alaman 6 itu mengetahui Bagi masuk waktunya Dengan yakin Atau dengan zan Dengan yakin tu Bagi kita ada kemudahan lah Macam kita ada jam Kita ada suhau yang azan Kita ada orang bagi kita ada suhau khabar Boleh cek, ada redderi boleh cek Itu tak apalah, tapi ada keadaan pula Yang kita tak ada kemudahan tu macam tengah hutan ke dalam tengah laut ke ataupun kita travel malam hari sampai ke sebuah negeri tak tahu buku apa semayang ke London, buku apa zuhur, buku apa asal, buku apa, masuk waktu, itu, buku apa itu datang, pada ketika itu kamu kena tahu masa waktu, kalau tak yakin pun kena zan zan ialah berat dia nya betul bukan syak kalau syak nanti dia baru pilti-pilti Kalau zaman itu kita punya sangkaan kita sudah 70% dah masuk waktu. Macam macam aku tumbang Siang tak apalah. Ini tengok matahari boleh agak. Kalau malam hari kita terbang kan. Temu kutumbang Malaysia malam hari. Tak sempat sana. Tak sembahyang. Tak boleh aku maghrib tu jamak ke asal. Bok. Puk Pukul -puk -puk apa pula subuh? Tak boleh pakai jam. Itulah masa kita kena pakai zon. Berat sangka tanya pale, tanya seorang dapat evoster. Kau bercakap orang oh, sekarang masuk waktu. Maka tiada sah orang yang semayang yang tiada mengetahui akan masuk waktu. Walaupun dia semayang itu semayang yang kebetulan betul betul-betul. Dia tak tahu masa waktu itu, tak mikir ada. Kau agak mayang, mayang zohar. Zohar, kau baca. Dia, dia tidak ada zon. Apa nak? walaupun bertepatan dengan waktunya sungguh, tapi tidak tahu semayang pasal syaratnya dia mengetahui dengan yakin dengan pasti, atau sekurang-kurangnya 70% dia punya keyakinan dia betul, tak sah semayang, tak tahu waktu dan tiada zonnya, dia tak sampai kapan yang suruh dia tahu zon zon dekat dengan yakin, dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun dia buat dalam waktu pun tak sah selalu kadang tu kan selalu jadi ni saya pun kadang memamai juga kadang aku tertidur tertidur ada masa tidur petang bila bangun tu marib tak marib tu turut pergi mandi main sepanjang subuh so, lepas bangun tidur peta hari nampak gelap tak gelap tu subuh tak sah memang tak sah pun apa sebenarnya yang sebut pukul 7 petang sekali pun jatuh dalam waktu tapi tidak dengan yakin masa waktu syarat pertama dia tidak tidak fulfill maka tidak sah kedua berhadap ia akan kiblat yakni Ka'ambah ini uh, temahan lah tapi ayat asalnya kita yang kita mengatakan kalau dalam masjid haram wajib kita menghadap ke pilihan dalam pilihan di luar masjid haram kita menghadap ke agah masjid haram tambahan pula bagi yang jauh macam kita masjid haram. kita menghadap pawallu wujuh akum satra Masjidil Haram satra itu ialah arah maka hadapkan muka kamu ke ka arah masjid Haram ke arah itu maknanya macam kita faham kita bukan mesti menghadap ke kalau matahari jatuh matahari dia, dia dia berubah sekarang tak apalah dia dah dekat dengan tengah dah jadi dia akan pergi ke sana dia akan balik pula Julai tapi kita satra tu kita kita adalah Pak kita menentukan sebelah dan jam setengah orang boleh tentukan sebelah, tapi dengan pagi boleh. Tetapi pentingnya yang dikatakan sini itu bukan menghadap kambah. Maksudnya kalau di luar menghadap kambah tidak daya Yang ada pun bawa luhuju hukum caturan masjid haram betul. Pak Aida nama pentum bawa luhuju hukum caturan. Di mana kau berada pun kau hendaklah muka musbahnya ke arah masjid haram, ke arah masjid bukan kaabah kaabah juga di dalam ketiga menutup aurat di antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya hamba hamba perempuan dan sekalian tubuhnya juga perempuan dan khunsa khunsa ialah pondan yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangan ini benda yang lebih simple dengan suatu yang menutup, suatu yang menutup ini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 kalau kering sujud saja dia dia luruh habis begitu dibincangkan Jika perempuan dan khonsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Dah perempuan yang ini muttaq muttaqun mutafak, alai. Dalam semua Islam, Yahudi, Buqaha dah panggil. Masa mana pun tak lara ni kau ni ni quran dengan hadis tutup muka mak uh, muka dibuka muka yang boleh dibuka dalam semayang dengan tapak tangan uh, kaki kena tutup tapi tengok orang-orang semayang sekarang. dia haram baik di mana baik dia haram kaki itu buka dia pun tak pakai sugen tak ada ruang tak ada ruang yang yang yang boleh buka kaki bagi perempuan bila pun sedikit tapi berlaku semua orang indah saya tengok So, kata, jadi benda-benda macam yang asas macam ni yang yang very fundamental. Tak ada sel. Eh. Mereka tu yang menutup menegah daripada lihat warna kulitnya. Kadang, -kadang yang pakai baju, kadang, -kadang dia, dia ni Tak ada ruang, tak ada ruang yang yang yang, yang boleh buka kaki bagi perempuan. Walaupun sedikit Tapi berlaku. Sama orang Indo tadi tengok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 bawah-bawah nampak atas maknanya kalau kita pakai baju perempuan kalau daripada atas orang tengok tak nampak bahagian yang aurat yang wajib tutup sampai begitu katakan uh, pada pihak atas dan kelilingnya di luar pun tak nampak tiada pihak bawahnya ha, betul? kalau bawah pun tak boleh nampak juga uh, berat lah nak kena pakai ok Dan jikalau, dengan, ha, tu? Lumur, Dan jikalau dengan Lumur Lumpur Hejar punya Allah Lamu merah lumur Lamu pinra Lumpur Dan jikalau dengan lumur-lumpur Sekalipun Lumur Lumpur Selut Orang-orang panggil Orang kualit panggil Selut Sekalipun makan dia boleh tapi yang pentingnya ialah dia kena tutup aurat sungguh-sungguh. Ah -sungguh. lelaki-lelaki kita faham lah Tapi jangan dia ada, dia adalah dia ada kode sebab okey dan pengajak kalau dalam masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pun kena tutup aurat. Aurat ialah anggota yang kena tutup.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 tak tulah saya nampak semakin habis semakin teruk. masa sosial bunuh lah. tengok meja yang 4 5 sudah dengan yang siapa itu bomba kata aku tu dia ambil anak kecil yang baru saling dia campak dalam kolam je melampung budak tu kau nampak orang report kan dekat Sabah maknanya dia sampai dia tu anak tu bila campur dalam kolam tak sebek tak ada ikan toman ikan toman fi. ikan lain pun perlu bolok dia makan tapi maknanya binatang ada dalam tu ikan ada dia tengok dia kepala kepala aku tak nampak tau tu dia kata tu buat mudah sangat apa jadi dengan Kemak kemanusiaan manusia macam kita gagal untuk memanusiakan manusia, ni. sebab begitu jadi dan keempat, mengetahui ia akan kaipiat semayang nah, ini, ini Musa bukan sekadar tahu, Tetapi dia kena tahu Maksudnya, dia kena belajar sungguh-sungguh, dia tahu kaipiat semayang seperti bahawa ada dia ketahui akan perdunya ada semayang yang perdu semayang yang sunat dan perbuatan dalam semayang yang wajib, yang rukun, yang diperlukan dibeza ke dia dengan daripada sunat pernah tahu, ini rukun, ni sunat takbir, dia rukun kiam, sunat baca, am'udzubillah, sunat bismillah, dia rukun dia satu ayat daripada patiha habis patiha ayat, sunat rukun, rukun yang tidak rukun bacaan tersubah sunat sekolah-kolah tidak tidak tahu itu buat salah sembahyang bahkan jika ia ingat ikatkan okay. dia mudah saja dia, ia ingat ikatkan ke semua perbuatan sembahyang itu perdu perdu maknanya rukun dia bantai tutuh daripada mola tu perdu banyak tak yang sunat atau setengahnya perdu setengahnya sunat dan tiada dibezakan Pada hari orang awam dan tiada dikasihkan sunat yang diperlukan Sah lah yangnya. Ada ada klas maknanya kalau kita orang awam ni orang yang tak mengaji tak sekolah lah kita ni bukan orang awam orang dalam kontek kita bukan orang yang macam tu kita orang yang kita belajar kita boleh boleh boleh baca buku boleh jumpa orang tanya boleh dengar. Kelas mengajar Di surau di mana so, Kita kena tahu setengah lah. Yang dibagi bagi, Kelonggaran ni Orang awam bagi maksud Yang tidak ada peluang dia mengajar Orang pendalaman Buruh tak sebagainya Orang tu lah tak apa Jika dia Tika Kau semua wajib alright Ada setengah wajib Setengah sunat Wajib yang mana Dalam tu lah Sunat yang mana ha, Pilih sendiri sah sembahyang. Jangan diajikan semua sunat. pandan muka. Baru tak sah sembahyang Semua wajib, semua kena buat, dikau semua kena buat. Sampai yang ni pun kena buat. Dia awak tak buat sah sembahyang. Ataupun setengah wajib, setengah mesti, setengah tak mesti, songgek. Okay. Tapi kalau kita bukan yang jenis tu, dia kena tahu. yang ni sunat. Ini abaad, ini haiat. Ah. Ni tak apa tinggal yang ni kutingnya sujud sawi, sunat sujud tabah, apa kena tak kena tak kelima suci ia daripada hadas besar jangan tunai semayang dalam keadaan kita berjunuk haid uh, nipas sui lada hatim sebab maunya hadas kecil kena daya, kena daya semayang maka jika kedatangan hadas tergendut kedatangan hadas dan semayang tergendut atau tergedik tengah semayang atau dalam kontek lain uh, pidam itu kedatangan hadas di tengah semayangnya batal semayangnya batal kalau sebab kerana dia wuduk dia habis dan wuduk lain kena buat semula kalau perempuan yang selatangan haid pada ketika itu dia yakin memang ta'aid dia kena berhentilah sebab sembahyang dalam keadaan haid dia dosa sebab sembahyang tak ada wuduk pun dia dosa sebab dia balik yang tadi itu balik yang tadi itu balik kita sedang menghadap zat yang maha suci zat yang maha sempurna So, tentulah kita pada ketika itu pun nak nak berada dalam keadaan yang kita pada kita ni pada kita ni suci tu dia panggil suci daripada hadas yang ada besar ada halus kecil benda-benda yang tidak nampak fizikal macam uh, nak basuh muka, ambil udu nak basuh kencing, basuh berat itu dia, panggil, dia panggilkan sebab-sebab yang fizikal, tapi kalau macam hadas besar tu dia sebab-sebab mahanawi maknawi ni dibalik kepada hati kita yang telah kita layan dia dengan kita bersama isteri kita dan sebagainya, -sebagainya. maka kena cuci yang nama maknawi tu. Makna cuci maknawi tu suci daripada keinginan kepada ketika itulah. Tu dia katakan kedua-dua tu kena suci. Suci hadas besar dan jika tangan haid maka semain. Enam suci daripada najis. Najis kita belajar buku banyak dah saya ingat lagi mengatakan bau yang yang kotor-kotor yang tidak dimaafkan. Ada kotor yang dimaafkan. Maknanya kotor ni maksudnya macam tanah orang bekerja bendang sebagainya lumpur tak apa. Dia boleh selayan. Nampak tak bersih tapi dia tidak najis. Yang, dia, yang tak maaf ni katakan dia, dia pun najis. Najis fahamlah darah kencing, belah muntah arak uh, arak-arrak dia najis najis maknawi najis. ok dia maafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya dan janganlah bersentuh sinuntaha bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis maksud suku tu sebahagian any part of the body kalau nak, nak terjemahkan suku badan tu ni empat suku, ni satu suku dua suku, 3 suku maknanya Najib boleh kena dari bawah sampai ke pinggang boleh, bukan itu jangan betul suku tu don't touch any part of your body suatu suku daripada badannya dengan Najib pada geraknya dan diamnya maka tiada sah semayang serta sah Tidak sah semaian. Wanita kita sesemaian dalam keadaan kita tersentuh, terkena pada yang najis-najis yang tak dia maafkan maka semaian tidak sah. Serta sesuatu daripadanya seperti so, najis atau yang menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Dia dia menanggung atau dia memegang dia dia mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang yang yang kontak dia yang hubung dia dengan najis seperti yang menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing tu dia dia misal pada bawa anjing pergi masjid tali anjing itu ikat pinggang itu dia kata misal tali dia itu hubungan dengan najis yang ni ikut yang diorang duduk, tanya saya dia kata Ustaz Ustaz Semayang ni Sah kau Ustaz Semayang pakai ni Dia sah Dia kata dia Tak kena najih kau Sebab dia panjang pergi Kena najih Tali ni Tali panjang ni Sampai ke sana tu Tak cicak tu Pijak Kena atas tu Ustaz, Ustaz. Boleh sah Semayang ke tidak Orang duduk misai yang besar tu Pemak anjing Ikat anjing kita tu ni tiak cicak tu dia benda-benda yang dalam masjid ni dia tersesuk sudah peringkat tengah-tengah masjid tu tak nampak apa ada rata-rata masjid benda kecil macam itu tu dia panggil makafuan pun jauh daripada kita kalau nak nak kira begitu ya tinggal dua atas rumah atas jauh Sipak, jauh Sipak ada sepak dua sepak ada tiang-tiang dia atas ke bawah bercampur dengan dengan jaman zaman ada, ada? Ha, tak ada ada tak usah sembang ah beratlah Uh, tak tak nampak begitu tu saya katakan dia, dia misalnya ada makna yang besar-besarlah dia nampak kalau sembahyang ikat dengan anjing itu yang bawa anjing dan lainnya lainnya babilah dan sebagainya dia dia mengapa jika berbetulan dengan dia pada waktu dia bangunnya dan duduknya anjing di atas sembahyang di bawah misalnya lah atau sembahyang di kampung sembahyang orang asli lah Atas, bawah kita ada anjing anjing-anjing aku nak sembayang Adul, bawah aku kena aku itu dia katakan tak apa kalau bertentangan tak ada masalah contoh lain lah contoh lain bahawa orang buat rumah nak sembayang rumah kawan-kawan kita sebagainya memang rumah atas tu bila ayat jamban sini jamban sini atas, jamban atas ada lah je biasa anjing kan sebagainya kita sembayang bawah tak apa sah akai okay. bertolan dengan dia pada ketika bangun duduknya dengan ketiadaan bersentuh jangan sentuh tapi ada ada ada isu lain sebenarnya yang, yang tak boleh halus sangat kita ambil apa yang mudah-mudah sebab agama dia balik kepada yassir wa la tu'siru yang boleh mudah-mudah kalah macam khilaf lagi ada pulang boleh khilaf khilaf je jangan pergi kepada bedaah jangan pergi kepada menyalahkan orang contoh dia macam kita rumah kita lah omah saudara ini bilik air bilik air biasanya biasa je lah walaupun kita dah banyak kita jaga bersih sebagainya tapi kita dah anak ada cucu dia pergi pangsai dalam bilik kita tu dia bukan kira tak mana yang bau tak bau dia hantam sahaja okay. kita sembayang pula macam ni kita sanak dia dia ataupun kita sentuh dia dia sentuh dinding dia di sana di sana je Taklah betul tu. Dia bukan karen. Kalau karen boleh lah dah. Saya kongsi. betul tu. Mungkin boleh semaian yang dangsa. Kalau boleh elak. Kalah. Elak. Apa? Umma kita beli siap dah. Bukan aku buat. Belinya gitu. Umma kita memerdekakan bilai air dan sebagainya. Semaian kembang apa? Tak apa. Boleh. Boleh. Tidak Dengan tidak bersentuh. Sentuh jangan. Dan dimaafkan tempat istinja tempat istinja ni maknanya dubur lah tempat istinja dengan batu, dengan kubah batu memang kebetulan orang istinja. dia pakai batu pakai batu tiga ketua aja nak cuci tau mana kalau hampa gelas lagi lebih daripada tu sekarang tak boleh sembahyang pula memang lah istinja boleh istinja tu kita tahu dah gunakan batu atau kayu tapi jangan ambil kayu yang ada semilu pula buluh boleh tapi jangan ambil buluh tajam tak <tuh> ada apa sahaja yang keras sekarang ni orang buat dengan dengan uh, uh, kertas. tapi cuci macam mana pun dengan yang nama dia istinja ni dia nak cuci, dia nak bersih tolong mana nah, itu mana yang baki daripada itu dan dimaafkan tak apa sebab ini ni ada mesej ni mesej ini mesej yang katakan bahawa dimaafkan tempat istinja dengan rumah batu dan sedikit darah dan tahik lalat tahik lah dan nanah yang sedikit dimaafkan mesej dia ialah ni bagi orang-orang yang ada penyakit was-was ni was-was kerana najib berjalan terkena tanah sikit saja dia rasa macam itu tempat anjing berga anjing kencing balik kena sama balik rumah dia ambil sembang adik ada tu ke adik dia terkencing semua berjalan ginjat, ginjat ginjat ginjat ginjat takut terkena takut terkena lah benda yang nyata-nyata dia najis dia pun dimaafkan ni yang kamu tak nampak kamu agak-agak agak-agak apa tak nampak tak ada lah Cepat balik kepada dipanggilkan Al-Bara'ah Al-Asriyah Asal tempat kesemua dia Suci Malaikan kamu nampak dia kena najir Ini soal tadi ni bahawa dia maafkan Memang kita nampak ada Saya kata tadi bahawa kalau kita kencing Kita cuci dengan ketah lah katakan Ketah tu Ataupun kalau di hutan dengan daun boleh Dengan daun jelatang gajah tu lah. silap-silap istinja apakah kena daun rengah tu Ah, ha, habislah semayang macam mana ok maknanya kalau itu dimaafkan maka yang lain sedikit sebanyak tu memang dimaafkan tengah-tengah menekan katakan ke peringkat sampai tak sah semayang kena kotak kenalah ambil semayang lain pula sebagainya tak Islam tidak mudah dia simple dipanggil panggil use through Uh, dan tanah jalan raya yang najis tanah jalan raya memanglah ada najis orang kecil orang berat tapi kena sedikit tanah tu dia dia kira tak apa itu dibaamkan tak apa dan tanah jalan raya yang najis dan dagah tumah dagah tumah ni maksudkan dagah macam uh, pejat macam kutu tu panggil dagah parut memang darah dah macam tu, tu darah yang kita nyamuk satu dua tu memang dia maafkan kutu anjing darah dah kutu anjing pula tak apa dimaafkan. dia maafkan sebab dia nak ambil tak mau yang tersedut tak mau yang terampau-tampau kita ambil yang besar-besar saja Ini dia maafkan dan darah bisul darah bisul ni maksud dia dia ada dia nak nak ni darah bisul ni bukan darah yang bisul besar lepas tu kita belah dia kita picik dia darah tu mengalir Itu tak boleh bisul dia ada punat bisul ada punat punat dia yang kepala tu kalau bila dia pecah punat dia keluar darah itu ada darah di, di kepala bisul tu ada kalau anda tak paham bukan yang ni dia tak sembang sebab cuma adalah bisul tu bisul bulat bijikan dia ada mata satu. Lah, mata satu dia panggil bisul. Mata banyak dia panggil peracut. Mata lima nak dia panggil peracut kalau dia bengkak saja. Mata tak ada tapi sakit dia mengembang tu tapi kanser. Itu, potensi lah Tapi mana darah bisul ni kita bengkak. Uh, punak dia ada, punat dicabut, dibuang tinggal mata gitu dan darah dia ada. Adalah itu ni dak bisul. Ni di dan nanah yang sedikitlah dan danau nanah jelah air kuman dan air kuman yang ada baganya baunya ini maksudnya bau air-air yang telah bercampur dengan berbagai-bagai ragam sehingga mengeluarkan bau yang tidak enak itu dipanggil air kuman yang ada baganya baunya itu semua dimaafkan dan jika solat sembahyang ia dengan Najih yang tidak dimaafkan ha ni yang kedua tu tadi nak, eh, Najib yang, di, yang dimaafkan maafkan maknanya boleh dibawa semayang tapi jangan sengaja aku nampak ada Najib tu buang dulu bersih lah dulu dimaafkan yang kita tak nampak ataupun yang kita tadi macam darah bisa tu bila nak buat Kerang, ya, tuan-tuan yang yang cukup janggut cukup misal kadang-kadang dia luka Subuh nak pi kerja Cukup-cukup luka Luka dia bukan senang nak pun Subuh nak apa Akhirnya nak kena apply ni. Yang sedikit begitu Lak tak semangat cepat Tak apa Jadi. Dan uh, janji kalau sembahyang Ia dengan najih yang dia dimaafkan Daripadanya Dengan tidak mengetahui akan dia Atau dengan lupa Kemudian teringat Nescaya wajib mengulangi akan dia. Kita semayang dengan najis yang banyak, yang besar, yang dah dimaafkan. tak dimaafkan. Tahu dah? Contoh yang mudah ya? macam kain. Kain yang kita pakai kain plekat lah. biasanya. Kadang-kadang memang kita tahu kain itu terkena uh, mazie atau wadi. Bukan mana? Mana dia halal? mana dia bersih wadi kalau apa mana mazi kan mazi dia saya tengok kata Ali bin Abi Talib dia orang yang dia, dia cepat eh dia dia banyak keluar mazi kira wadi ada mazi dia dia malu nak tanya nabi tu mak pak mentua dia hantar seorang Ang pihannya Nabi Habak kata saya lelaki lelaki yang mazak mazak mudah keluar mazie. bukan mana nih Bagaimana saya nak semayang? Ya Allah dia tanya. Nabi tanya dia nak hang tinggi nak tanya kata tu pak orang suhang. So, dia kata saya malu. Jangan malu yang benar suruh dia tanya sendiri tapi Nabi jawab dia tak apa suruh dia basuh dia nabi sebut dialah nabi suruh dia basuh kesan-kesan mazi di kemaluan dan di kain dan semayumlah dengan tidak payah mandi wajib saya so, teringat sekali tu subhan ya tu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 Itu suami mereka datang campur dia kata anak bunuh dia macam mana jadi aku rasa habis aku nak pergi tunggu dia semasa dia tawah dia tawah setiap hari habis, aku nak approach dia aku nak puji pedang dia Nabi SAW, tu bawa pedang aku tengok pedang dia aku akan puji pedang dia aku nak minta nak cium pedang dia ambil berkat dia mesti bagi punya bila dia bagi pedang itu aku minta izin nak tengok mata dia dia mesti bagi aku tak, aku nak kucuk mata pedang bila aku cabut saya pedang itu aku akan tusuk dalam rusuk dia mati dia pergi pergi Nabi silang bawa, bahawa lebih ikut belakang Habis tawaf Nabi, betul. Dia buat. Dia puji pedang Nabi. Dia Nabi minta pinjam pedang. Tu ayat dia. Maad ya Nabi ta. Afaddalatul afaddalatun anta. Kamukah yang bernama fadlalah? Qala na'am ya Ya Mada tahadduthuka nafsuka? Apakah yang kamu dibisikkan oleh nafsu kamu Keinginan kamu sekarang ini? Dia kata azkurullah taala Saya sedang ingat Allah SWT wa nabi faqala astaghfirullah. Nabi gelak dekat dia dan berkata astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia dengar begitu dalam mutar. Nabi pegang dada dia. Saya faddalah. "Kun musliman hakiki." Kau macam kau. Dia dia pegang dada. Jangan bohong. Kalau kamu dah katakan azkurullah, tegas ingat betul sungguh sungguh, Islam sungguh sungguh, buang yang kamu ingat tadi tu. kata aku rasa macam macam bukit jatuh atas kepala aku baru semua aku dah mengertak dah buat apa, -apa dah Melainkan aku terus beriman terus Islam depan dia Nabi Pekan dan dia doakan ke aku dia doa yang baik habis ke semua dah iman ke semua dah dia balik oh perempuan tadi tunggu duduk tunggu apa konoh kamu ni dia balik tanyakan apa yang telah aku buat wahai padalah tanya, aku telah buat yang lebih daripada aku nak buat aku tidak boleh tikam dia tak boleh bunuh dia dia sebenar seorang Nabi dia boleh baca hatiku aku bohong, dia katakan kata, astagfirullah, astagfirullah astagfirullah aku nah, bohong tapi dia Islam, itulah kisah Allah lah, Islam Ini yang saya katakan bahawa menandakan satu di antaranya bahawa dia telah membohongi diri dia tapi dia selamat Nabi Muhammad sallallahu Okey. Tadi itu yang disebabkan bahawasanya dia sembahyang dia macam tadi itu dia kena ulang balik sembahyang Macam kain tadi apabila kain yang kena naji yang banyak tadi dia terlupa, terlupa dalam sembahyang dia, semayang, dia semayang. Lepas sembahyang baru tengok. kain tu kena naji yang tadi maafkan maka semayang itu tidak sah kerana najis. dia faham semayang mula lain masalah tujuh meninggalkan kata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir bermaksud semayang ini itu Nabi kata inna hazihi salat la tasluh fihi min kalamil bashar semayang ini tidak tidak salat tidak boleh tidak layak dimaksud dalamnya perkataan-perkataan manusia biasa. Tak boleh. Yang ada pun yang boleh kalahullah iaitu baca Quran. Fatihah quran ya Quran memang Quran sebab itu yang boleh. Yang lain perkataan jika masuk dia batal. Atau doa. Tak boleh. Maka batal sembahyangnya. Dengan berkata-kata dua huruf sama ada memberi paham perkataannya atau tiada.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 dia nak bagi nak bagi anak. Seluas sembahyang. <tuh> Tapi maksud dia nak nak tegur, nak tak bagi buat, tak bagi ambil misalnyalah. Tapi di misalalah ni macam kita kata, kita kata satu patah perkataan iaitu perkataan qai. Qai itu maknanya jaga-jaga. ataupun dengan makna wiqayah itu jaga-jagalah atau aib satu patah saja. Dengan makna Wi'ayah Wi'ayah juga makna hati-hati -hati. Apa sahaja dengan Perkataan yang dipahamkan Makna dia Maka satu huruf pun Membatalkan semayang Dengan bahasa Dengan lain perkataan makna Interpretasinya Kalau kita buat sesuatu dalam semayang itu yang yang boleh menyampaikan mesej kepada orang yang tidak semayang, kita nak yang itu. Macam kalau kita tengah semayang, orang-orang tinggalkan Arab kawan dia, kawan dia nak keluar, nak tinggalkan dia. Dia boleh katakan, kek! Dia faham lah. Oh, dia suruh ke tu. Nak tunggu dulu. perkataan apa memahamkan manusia pada ketika itu dia batas semayang. Uh, yang bermat ki atau ai, karena mat itu ada kalanya alif atau waw atau ya, maka jadi dua huruf maka batas mayanya apa saya perkataan panjang pendek maka batas maya dengan ilmikan itu dan yang ke meninggalkan melebihkan rukun pi'ali ini ini kena ambil perhatian ini lebih ini jaga. eh uh, meninggalkan ataupun melebihkan rukun pi'ali dengan sahajanya kita buat rukun pi'ali rukun pi'ali macam macam rukun pi'ali berdiri ke betul rukun pi'ali rukun, rukun pi'ali sujud rukun pi'ali itu rukun perbuatan, ada rukun qawli rukun qawli itu macam fatihah itu rukun qawli, tahayyat rukun qawli rukun perkataan rukun uh, pi'ali ini yang kita buat dia kata apa, -apa? meninggalkan jangan buat jangan melebihkan rukun pia'li dengan sahajanya maka jika ia sujud tiga kali ha, tengok sujud yang pertama kena atas batu dia angkat. maka sujud yang kedua tapi dalam sujud yang pertama lepas tu du, Antara dua sujud sujud pula so tiga kali sujud tiga kali sujud terangkat ke ataupun sujud kena tempat panai ke tempat sejuk ke terangkat terangkat pun dia kata apa nak sujud tiga kali atau rukuk rukuk pun sama juga rukuk kalau aku tiga kali rukuk lama tak edit rukuk lain ataupun jadi semayang rukuk lama tu bangun tegak imam tak bangun lagi cuma boleh so dia dualah tak apalah kalau dia faham dia pakai dua tu yalah tapi tak ada pula tak ada sujud Sebab itu masalah. Sebab itu kalau rokok terlebih ataupun sujud terlebih batal sembahyang. Seperti seperti sujud di atas umpama sesuatu yang tajam yang diangkatkan dahinya. Tu, tu kan? Maka sujud pula nescaya menambahi sujud. Jika sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun. Ambil patihan dia. Kadang-kadang semayang di luar masjid. Kadang-kadang tapi longkang apa semua kadang-kadang kita sujud pertama tu tak kena tapi tak puas angkat dulu sujud dah walaupun sekejap sekalipun dah dikau sujud dia batal sembahyang maka dinamakan menambahi rukun pi'ali maka batal sembahyangnya dan diberikan lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan di jenis sembahyang seperti memukul tiga kali pukul so, pukul bukan tipat semayang, tapi kalau terpaksa buat, maka boleh buat tapi jangan buat tiga kali, turut-turut boleh dalam semayang nampak lipan keluar daripada bilik ataupun kalau jengking uh, merayap ataupun senang paham macam lebah ataupun uh, tebuan depan kita dia mungkin datang, kena kita anak kita, boleh pukul boleh, lukaskan tapi semayang balik tak jadi kerja maka batas semayang dan demikian de lagi wajib meninggalkan perubahan seperti memukul tiga kali atau melangkah tiga langkah berturut-turut ini, ini kita kita, kita syafi'i memang kita partikular kita tak kita melangkah jangan tiga turut-turut satu bonti ataupun dua bonti boleh tapi saya tengok dalam masyarakat Han Nabi Abu Han Dia kalau kena nak menutupkan lubang di hadapan tu Depan tu ada kosong semayang Orang belakang ni, dia boleh pergi cepat Tapi nampak tertib tertik semayang tak nak lah Yang pelik tu dia, mari, dia, dia, dia, dia takbir dulu Lepas tu baru dia berjalan Han berjalan dululah Pergi ke tempat dulu baru Han semayang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 tiga angka aja tapi melompat benda sama dengan olimpik punya rekod. tak banyak cerita tak payahlah. Sebab angka yang keji seperti melompat ia maka batal sembahyang dengan dia. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit. Jikalau banyak sekalipun seperti menggerakkan anak jarinya Membilang tasbih Atau menggaru-garu anak jarinya Dengan tiada bergerak tapak tangannya Macam kita dah bincang Kita dulu kita bincang Ashadu Allah ilaha illallah Tapi kita, kita akan jumpa nanti Kita syafi'i Kita memang kita angkat Tunjuk bahasa Allah Dan kekal Menunjuk dengan tidak menggerak-gerakkan Tapi maliki hanatu semua dia bergerak. Gerak dia tak gerak begitu. Dia gak begitu. Dia ikut sini. Dia sebab dia balik kepada tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada tuhan. Dia nak nak nafi tu. Tapi kita tak kita, walau macam mana pun hukum dalam semayang ni menggerakkan jari dengan tidak menggerakkan ibu. ni. Tapa tangan ni, tapa ini saja, boleh. Tapi sebaik-baiknya tidak menggerakkan. Sebab kita pegang ada hadis lain, hadis kita pegang. Nabi yang Nabi sebutkan itu laus khasa al qalbu jawarih. Kalau hati orang yang semayang itu dia benar-benar kosong, maka kesemua panca indera anggotanya akan diam kita pegang situ sebab kita sekali bergerak dan terus tak bergerak dah. jangan bergerak, bergerak tak apalah itu maksudnya asalkan tangan tak, tak, tak, menggaru anak jarinya, dia kan tiada bergerak tak tangan. tiada batal semahyang dengan dia dan yang sembilan terakhir jangan mengejarkan sesuatu yang membatalkan puasanya dalam semayang seperti makan dan minum yang, dan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin perutnya keduanya dan dikalau dengan digagahi atas perbuatan yang dimakan itu sekalipun kerana jarang nadir yang dimakan itu dan dua gerak ada dua langkah sedikit namanya pada urut tiada batal semayang dengan dia Inilah sembilan syarat, maka wajib kita pelihara dengan dia supaya sah sembahyangnya. Dan jika ditinggal satu syarat daripadanya, tiada sah sembahayangnya. Itu yang untuk malam lima.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 sebab jadi saya tak keberatan kalau kita baca malam ni dan saya pun ingat balik tentu ingat balik. Maknanya kita concern, kita beri concern tentang solat dan tetap maulah kalau boleh ada cacat dalam solat itu. Sebab tu kita belajar balik, kita tu balik. Semoga dengannya kita diridai Allah Subhanahu Wa Taala.